разом із нею щезий тарантас, і кінь одразу впала тембрєва, а єпископ, старий князь, чинці з гайдухами та вмить протверезілим пастухом, стояли і дивилися на те місце, де щойно стояв посланець пекла, і до так само дивилися туди замучені люди з пагорба. Першим заворушився, приходячи до тями настоятель Тенецького монастиря. Він озвернувся, швидше відчував, ніж побачив темні постаті людей біля підніжжя цвинтарного пагорба. І шостим чуттям упізнав єпископа і запізніло мовив «Апаге Сатанас», здійнявши до неба руки. Чировітаю вас, отче настоятелю!» це були перші слова єпископа, і він уже зійшов на пагорб, але не отямився остаточно. А що ще міг він сказати? Я на свої очі бачив, як боролися ви та оті благочестиві особи з ворогом роду людського як ганебно тікав до гієни посоромлений, вигнаний вами диявол. Тепер я переконався, наклеп, неправда і облуда все, що мені про вас розповідали. Тільки істина, віруючи в Господа нашого і чиста душею, людина здатна на таке. Тепер я особисто писатиму в Рим і клопотатимусь перед Його святістю, щоб ваші заслуги перед Богом і церквою були оцінені гідно. Діпископ говорив, ще що щось, а позаду в нього перешиптувалися гайдоки князя Лентовського. Живим, живим хотів диявола взяти, ет, шкода не втримав. А може воно і краще, у пеклі йому місце проклятому, а не тут. От Тенецький настоятель його туди і спровадив. «Ніяк, і він не святий, братики, це Ябат. Його привелюбність, он і за хрест хапався, і молитву проказував, а сатані хоч би що, а той аббат в рукопаж». Певна річ його привелебності, який добре чув, про що шепочуться гайдуки, їхні розмови, аж ніяк не додавали настрою. Але він нічого не міг удіяти, свідків було хоч греблю гати. Усе бачили не тільки його чинці, а й гайдуки, і п'яний пастух, та й сам Лентовський. А вже князеві слова навряд чи в когось викличуть сумнів. Багато всілякого водилося за старим князем, але на неправді його ще ніхто ніколи не піймав. Та і приводу не було. «Дякую вам, ваше привилебності!» – утомлено посміхнувся аббат Ян і скромно схилив голову. Але я лише виконував свій обов'язок перед Господом нашим і святою Церквою, і не один я став поперек дороги ворогові роду людського. Допомагав мені щира віра цих чесних християн, настоятель кивнув на Михала, Марту, Терезу та Мардулу, котрі з'єрмалися позаду нього. Інакше навіть не знаючи впорасів, я віч із нечистим. Скромність завжди була вашою чеснотою, отче настоятелю, сухо зауважив Генбицький. А тепер давайте подякуємо Господь нашому за щасливий порятунок і за те, що дарував вам і цим чесним християнам сили для боротьби з дияволом. Сперечатися з єпископом ніхто не посмів, і всі присутні стали навколішки. Ну а тепер чи не час нам іти, отче настоятелю, зауважив Генбицький, Закінчивши молитву та підводячись з колін. Дякую, ваше перевелебносте. Але я обіцяв батькові, що пробуду на його могилі до сходу сонця.